Második tájrúna. Játszani lenne jó, mint szél játszik a levéllel, csillagfogó lasszóit veti a fecske széllyel. Lélegezni óriási tüdő a mindenséget, a nyárfalomb bordái pattanó csont fehérek. Váci Mihály, nyár vége. A kap, szárnyakap otthagyja a boszorkány anyafát. Aranyzöld bükkösök felett repül. Átrepül a sárkány erővonalai felett, sárkány gerinc és rejtett tűz, az erő robbanása, mely most épp szunnyad. Mihály arkangyal legyőzte, de nem ölte meg. Van erő, amit nem lehet megölni, mert sérülne tőle a fény is. A földre száműzte az égből, itt rezeg és időnként szuszan egyet, és egyetlen szuszanása erdőket és városokat borít lángba. A holló tudja ezt, minden sejtjében, minden tolvégében érzi ezt az erőt. Így hát nem száll le, a szárnyai mozdulatlanok. Egy meleg légáramlat felemeli, ő pedig suhana tavaszi széllel. A grál völgy fölött repül át, a völgyet azonban köt takarja, nem látja be. Ám érzi ezt a különös erőt, egy nagyon más erőt, melyből gyöngétség ébred és oltalom. Ez az erő együttnő az ember sorsával, mint a fák magja, mely ott várakozik már a rügyekben. A magnak azonban még érnie kell, még kell pár év, vagy talán évtized. Vannak olyan fák is, melyek magjai csak a nagy tüzekben hő hatására válnak termőképessé. A földre űzött sárkánynak épp ez a szerepe, ezért van itt. Perspektíva kell ahhoz, hogy ezt megláthassa az ember. De egyelőre nincs itt ember ebben a völgyben legalábbis, melyet elzártak a kidőlt fák, semmiképp. A völgy vár, az ősi róna kulcsot rejtő őrző fák számára egész mást jelent az idő. A holló északnyugatra repül, átbukik egy másik fagy tarolt a völgy és újabb bükkösök felett, egy sziklacsoport felé tart. Ez is egy tájtemplom, a szűz csillagkép egyik földre vetülő csillagpontja, a teremtő kívánság sziklája. Ám ahelyett, hogy a holló leereszkedne itt, átbukik a feje fölött, és eltűnik, szinte szétfoszlik az aranysárganakban. A fák felett egy hangtalan villanás, a szűz terébe ő nem léphet be. A teremtő kívánság, avagy a szankalpsakti, az ember egyik jelentős, rejtett ereje. Ez a szándékerő, mely ha megfelelő érzelmi energiával párosul, átalakíthatja a világot. A teremtő kívánság sziklája fontos segítséget adhat az ember életútján. Mert fontos tudni, mi az, ami az utunk része, és mi az, ami nem. Mindez azonban a lépcsős ősi beavatás második szintje már, amit okultnak hívnak. Az okkult azt jelenti, az ember többet lát, mint amit a szeme közvetít. Látja például, hogy az erdő millió fája összekapcsolódik a föld alatt, hogy együtt teremtsen és lélegezhessen ki valami jót az embernek is, aki messze több, mint hús, vér, csont, bőr és agyvelő. Okkult, mert aki idáig elér, annak már nem kétséges, hogy a világ egy remek hely, minden nyomorúsága ellenére és igencsak tágas, melybe sok minden belefér. A fák gyógyítanak, a föld alatt és magasan felette is dolgoznak, ott, ahová az ember már nem ér el.